Kapittel 48 Hør dette, Jakobs hus, dere som kaller dere med Israels navn, og som er utgått fra Judas vann, dere som sverger ved Jehovas namn og som nevner Israels Gud, men ikke i sannhet og ikke i rettferdighet. For de har kalt seg selv folk fra den hellige by, og til Israels Gud har de støttet seg. Herstyrkenes Jehova er hans namn. De første ting har jeg kun gjort helt fra den tiden, og av min egen munn gikk de ut, og jeg fortsatte å la dem bli hørt. Plutselig grep jeg inn, og tingene begynte å inntreffe. Fordi jeg visste at du har hard, og at din nakke er en scene av jern, og din panne er kobber, har jeg også fortsatt å kunne gjøre deg det fra den tiden. Før det kunne inntreffe, lot jeg deg høre om det, for at du ikke skulle si, «Det er min avgud som har gjort dem.» og det er mitt utskårende bilde og mitt støpte bilde som har gitt befaling om dem. Du har hørt det. Se det hele. Og dere, kommer dere ikke til å fortelle om det? Jeg har latt deg høre om nye ting fra den tid som nå er. Ja, ting som er holdt tilbake, som du ikke har visst om. I den tid som nå er, skal de bli skapt, og ikke fra den tiden, ja, ting som du ikke har hørt om før i dag, for at du ikke skal si «Se». Jeg visste om dem allerede. Och du har ikke hørt det, og du har ikke visst det, og fra den tiden har ditt øre ikke vært åpent. For jeg vet jo at du virkelig fortsatte å handle for edersk, og en overtreder fra mors liv av er du blitt kalt. For mitt navn skyld skal jeg tøyle min vrede, og for min lovprisning skyld skal jeg legge bond på meg overfor dig, så du ikke skal bli avskåret. Se, jeg har luttret dig, men ikke som sølv. Jeg har utvalgt dig i nødens smeltovn. For min egen skyld, for min egen skyld skal jeg gripe in. For hvordan skulle en kunne la sig bli vannheliget? Og min herlighet skal jeg ikke gi til noen annen. Hør på mig, Jakob, og du Israel, min kalte. Jeg er den samme. Jeg er den første. Jeg er også den siste. Og det var min hånd som la jordens grunnvolle og min høyre hånd som brette himlen ut. Jeg roper til dem for at de skal fortsette å stå sammen. Samle dere alle sammen, og hør. Hvem blant dem har fortalt disse ting? Jehova selv har elsket ham. Han skal gjøre det som behager ham mot Babylon, og hans arm skal være mot kalderene. Jeg, jeg selv har talt. Ja, jeg har tilkalt ham. Jeg har hentet dem og hans vei skal gjøres framgangsrik. Nærm dere mig! Hør dette. Fra begynnelsen av har jeg slett ikke talt til det skjulte. Fra den tiden da det skjedde har jeg vært der. Og nå har den suverene Herre Jehova selv sendt meg, sammen med sin ånd. Dette er hva Jehova har sagt, din gjenkjøper, Israels helje. Jeg, Jehova, er din Gud. Den som lærer dig å gjøre det som er til gang for deg. Den som lar dig gå på den veien som du bør vandre. Om du bare ville gi akt på mine bud, da skulle din fred bli som en elv, og din rettferdighet som havets bølger. Og ditt avkom skulle bli som sanden, og etterkommerne fra ditt indre som sandkornene. En snaven skulle ikke bli utsettet eller tilintet gjort mig. meg. Dra ut fra Babylon! Flykt fra kalderne. Forkynne med lyden av et gledesrop. La dette bli hørt. La det gå ut til jordens ytterste ende. Si: Jehova har kjøpt sin tjener Jakob tilbake. Og de ble ikke tørste, da han lot han vandre endog gjennom herjede seder. Vann fra klippen fikk han til å flyte framfor dem. Og han tok til å kløve en klippe så vannet kunne strømme ut. Det er ingen fred har Jehova sagt, for de onde.